Скотт Лінч Лукавства Локаламори. Текст читає Сергій Оробчук 2. У домі скляних троянт був голодний сад. Це місце було камором у мікрокосмі. Витвір елдернів, залишений людям, щоб розгадувати, небезпечний скарб викинутий мов іграшкам. Елдерскло, яким було покрите каміння міста, робило його стійким проти всіх людських старань, подібно до п'яти веж та десятка інших споруд, розкиданих по островах міста. Дім скляних троянд був найславетнішим і найнебезпечнішим місцем на схилах Альчігранти. Те, що Дон Маранцала був господарем цього дому, було ознакою високої та довготривалої прихильності герцога. Десь перед полуднем наступного дня Жан Танен стояв біля дверей вежі Дона Маранцали. П'ять циліндричних поверхів із сірого каменю та сріблястого скла, твердиня на тлі якої – Милі віли довкола на вигляд були, мов, макет архітектора. З безсмарного неба спадали великі хвилі білої спеки, і повітря було важким від злегка пивного подиху міської річки, що кипіла довгими годинами під сонцем. Біля величезних лакованих дубових дверей вежі в камені було вмуровано вікно з матового скла, за яким розрізнялися нечіткі обриси обличчя. Наближення Жана помітили. Перед цим він пішов на півні через анжевіну, по скляному котячому містку, не ширшому від його стегон, тримаючись спітнілими руками за канати всі 600 футів переправи. До південного берега Ісла Цантара, другого найбільшого зі східних островів Альчегранте, не вело великих мостів. Переправа човном коштувала мідний півбарон. І для тих бідаків, що не мали змоги кататися, лишався екстатичний жах містків. Жан ніколи раніше не був так високо вгорі, від одного погляду на більш досвідчених і вправних людей, які на ті мотузки не дивилися, коли швидко перетинали місток, його внутрішні, немов скувало кригою. Після містка відчуття твердого тротуару під черевиками було благословенним полегшенням. Просочені потом жовті куртки, які стояли на чатах біля вартівні Ісла Цантара, пропустили Жана набагато швидше, ніж він вважав можливим. Рум'яниць швидко зійшов з їхніх рожевих щик, щойно вони впізнали знак, який він ніс. Після цього їхні вказівки були небагатослівними. Ця жалість прокралася в їхні голоси чи страх. Ми будемо чекати тебе, хлопче. Раптом гукнув услід йому один із них, поки Жан підіймався по чистому білому камінню вулиці. Якщо вернешся пагорба!» Значить, і жалість, і страх. Невже жан правда з хвилюванням чекав на цю нагоду ще вчора ввечері? Скрип із крегіт Вах сповістив про появу темної щіни між подвійними дверима перед ним. По хвилі портали широко розчахнулися з неспішною величавістю, підважені зусиллями двох чоловіків у криваво-червоних камзулах і зав'язаних через плече шарфах. Жан побачив, що всі двері були з дерева півфута завширшки, яке підтримували залізні смужки. На нього накотила хвиля запахів, вологий камінь і старий під, смажене м'ясо та ладан з корицею, запах і безпеки, життя за безпечними стінами. Жан підніс гаманець чоловікам, які відчинили двері, і один із них нетерпляче махнув рукою. «Тебе чекають. Будь гостем Донам Ранцалем і шануй цей дім як свій». Біля лівої стіни розкішного фоє звивалася вгору пара сходів з чорного заліза. Жан пішов за чоловіком по одній низці вузьких сходинок, намагаючись стримати пітливість і хекання. Двері в вежі під ними зачинилися з лунким гуркутом. Вони пройшли три поверхи блискучого скла та веткого каменю, прикрашені товстими червоними килимами і незліченими брудними гобеленами. Жан опізнав у них бойові стяги. Дон Маранцала чверть століття служив особистим мечником герцога і командиром його чорних курток. Ці криваві клаптики тканини були єдиним, що залишилося від незлічених груп людей, яких доля кинула проти Нікованта і Маранцали в боях, які тепер стали легендою. Війни Залізного моря повстання божевільного графа, тисячоденна війна проти талверара. Нарешті, Нарешті звивисті сходи привели їх у тьміану кімнатку, ледь більшу за шафу, освітлену слабким червоним сяйвом паперового ліхтаря. Чоловік поклав одну руку на латунну ручку і обернувся до Жанна. «Це сад без аромату», – сказав він. «Ступай бережно, нічого не торкайся, якщо тобі дороге твоє життя». Потім він штовхнув двері на дах, відкривши такий яскравий і приголомшливий вид, що Жан похитнувся на п'ятах. Дім скляних троян був більш як удвічі ширшим, ніж вищим, тож дах мав бути не менше, ніж 100 футів у діаметрі, оточений стіною з усіх боків. На якусь жахливу мить Жанну здалося, що він стоїть перед палаючим алхімічним вогнем сотен відтінків. Усі розповіді чутки не підготували його до того, що він побачив, до цього місця залитого світлом білого літнього сонця. Здавалося рідкий діамант пульсує крізь мільйон тонких вен і блищить на мільйонах ран і країв. Тут був цілий сад троян, стіна за стіною досконалих полюсток, стебл і шипів, безшумних, без запаху і немов живих відблисків вогню. Бо весь він був вирізаний з елдер скла, сто тисяч квітів досконалих до найдрібнішої колючечки. Осліплений, Жан несміло подався вперед і простягнув руку, щоб утримати рівновагу. Коли він щосили заплющив очі, темрява пливла під повіками після образами, схожими на спалахи блискавиці. Слуга Дона Маранцали схопив його за плечі, обережно, але міцно. Спочатку це приголомшує, Очі пристосуються за кілька хвилин. Але добре запам'ятай мої слова, і заради Бога нічого не торкайся. Оговтавшись від початкового потрясіння від саду, він почав бачити, що було позаду сліпучих відблисків. Кожна стіна Тур'ян була порозорою, найближча усього за два кроки від нього. І вона була бездоганна, настільки довершена, як стверджували чутки, наче елдерними. Заморозили кожен цвіт і кожен кущ у мить найповнішої досконалості літа. Але ДНД всередині скульптур були плями справжнього кольору. Плавкі маси червоновато коричневого напівпрозорості, наче хмари диму, кольору іржі, застигли в льоду. Ці кольорові хмари були людською кров'ю. Кожна пелюстка листок і колючка були гостріші за будь-яку бритву. Найменший дотик поріже людську шкіру, як папір, а потім троянди питимуть, принаймні так подейкують, викачуючи... Кров глибоко в мережу скляних стебл і ліс. Ймовірно, якщо достатня кількість життів нагодує сад, кожен цвіт і кожна стіна колись стане насичено іржаво ржаво-червоною. Ширилися чутки, що сад просто пив те, що на нього пролито. Інші стверджували, що троянди справді висмоктують кров з рани і можуть висушити людину до білого з будь-якого порізу, незалежно від того, наскільки він маленький. Щоб пройти цими доріжками, знадобиться неабияка концентрація. Більшість із них були якісь 2-3 кроки завширшки, і навіть одна неуважна мить могла стати смертельною. Про Дона Маранцало багато говорило те, що він думав про свій сад як про ідеальне місце, щоб навчити молодих людей битися. Це вперше Жан відчув жаский требет перед істотами, які зникли з Камора за тисячу років до його народження. Скільки інших чужеземних сюрпризів вони залишили після себе? Що могло прогнати істот достатньо могутніх, щоб створити щось подібне? Слуга марансала відпустив Жанові плечі і вийшов у тьм'яну кімнату на вершині сходів. Кімната, як тепер бачив Жан, виступала зі стіни вежі, як будиночок садівника. «Дон буде чекати в центрі саду», – сказав він. Потім він зачинив за собою двері, і Жан лишився сам на даху, з одним сонцем над головою і зі спраглими скляними стінами перед ним. Але він був не сам. Із серця скляного саду доносився шум з крегіт сталі об сталь, тихе криктання від натуги кілька лаконічних команд глибоким владним голосом. Лише кількома хвилинами раніше Жан поклявся б, що перехід через місток був найстрашнішим, що він коли-небудь робив. Але тепер, коли він зіткнувся з садом без аромату, він із задоволенням повернувся б середини цієї тонкої арки на висоті 50 футів над Анжевіною і затанцював би на ній без підтримки канатів. І все-таки чорний гаманець, стиснутий у правій русі, нагадав йому, що отець ланс. Вважав його готовим до того, що чекає в цьому саду. Попри блискучу небезпеку, троянди були неживими і бездумними. Як він міг мати серце вбивці, якщо боявся ходити серед них? Сором погнав його вперед, крок за ковським кроком, і він з обережністю ступав з вивестими доріжками саду, по щуках його стікав під і щіпав очі. Я шляхетний шельма. Пробормотів він собі під носом. Це були найдовші 30 футів у його короткому житті. Той прихід між холодними, завмерлими, вочікувані стінами троянд, Він не дозволив їм спробувати ні краплю своєї крові. У центрі саду був круглий отвір, завшишки близько 30 футів. Тут два хлопці приблизно жанового віку, кружляли один біля одного, махаючи рапірами. Ще півдюжини юнаків ніякого спостерігали за ними разом із високим, старшим чоловіком. У цього чоловіка було волосся до плечей і обвислі вуса кольору холодного попелу від багаття. Його обличчя було схоже на відшліфовану шкіру, зодягнений був у багатий дублет такого ж яскраво-червоного кольору, як і вслугу низу. Тільки носив він його поверх заляпаних солдатських бриджів і потертих польових чобіт. На уроці не було хлопця, шати якого не здавалися багатими і пишними, порівняно з одягом їхнього вчителя. Це були сини важків суспільства, у парчевих комзолах і пошитих у кравця-бриджах, шовкових тоніках і полірованих чоботях. Кожен також був у білій шкіряній захисній курсі та оббитих сріблом поручах з того самого матеріалу. Саме те, щоб відбивати удари з навчальної зброї. Жан почувався голим, що й не вийшов на галявину, і лише загроза скляних троянд не дала йому сховатися. Один із дулянтів був здивований, побачивши, як Жан виходить із саду, і його супротивник вдало скористався секундою неуважності. Він спритно струмив свою рапіру в плече першого хлопчика, проткнувши шкіру. Розтромлений юнак видав гетьний хлоп'ячий крик і випустив зброю. «Мілоар Маранцало!» – заговорив один із хлопців у натовпі, і в його голосі було більше олії, ніж на лезі, відкладеному на зберігання. Лоренцо явно відвалікся на хлопчика, який щойно вийшов із саду. Це був несправедливий удар. Кожен хлопчик на галявині обернувся поглянути на Жана, і неможливо було здогадатися, що швидше запалило їхнє неприкрите презирство, Його простий робочий одяг... Грушеподібна статура, чиї відсутні зброї та обладунків. Тільки хлопець із розпливчатим колом крові на рукаві тоніки не зміг подивитися на нього з відвертою огидою у нього були інші проблеми. Цей чоловік прокашлявся, а потім заговорив глибоким голосом, який Жан чув раніше. Ти нерозсудливо відірвав очі від свого суперника, Лоренцо, тож у певному сенсі заслужив удар. Але це правда, за всіх рівних умов молодий джентльмен. «Не повинен використовувати стороннього відволікання, щоб мати перевагу. Ви обидва постараєтеся краще наступного разу». Він показав на Жана, не дивлячись на нього, і його голос втратив теплоту. «А ти, хлопче, завобися в саду, поки ми тут не закінчили. Я не хочу бачити тебе, поки ці молоді джентльмени не підуть». Певний, що жар, який здіймався на його щоках, може затьмарити саме сонце, Жан швидко зник із поля зору. По хвилі він з жахом усвідомив, що без вагань стрибнув назад у лабіринт зі скляними стінами. Відійшовши на кілька поворотів від галявини, він стояв у змішаному страху і ненависті до себе та намагався триматися стійко, коли сонячна спека випалювала з нього великі рівчаки поту. На щастя, йому не довелося довго чекати. Сталь перестала дзвонити об сталь, і Дон марансала розпустив свій клас. Вони пройшли повзжана без камзолів і в розтібнутих закисних куртках. Кожен із хлопців невимушено проходив смертоносний лабіринт прозорих квітів. Жоден нічого не сказав Жану, бо це був дім Дона Марансало, і з їхнього боку було б самовпевнено облаяти людина в його володіннях. Той факт, що кожен хлопчик пропотів свою шовкову туніку майже до напівпрозорості, а деякі з них розчервонілися і хиталися від спеки, мало заспокоювало нещасного Жана. Лапче покликав Дон після того, як загін юних аристократів вийшов із саду і спустився по сходах. «Підійди!» Зібравши собі всі запаси гідності, і розуміючи, що більшість з них – чиста уява, Жан втягнув свій круглий живіт і знову вийшов на подвір'я. Дон Маранцало не повернувся до нього лицем. Він тримав малу тренувальну рапіру, яка нещодавно вжалила біцепс необережного хлопця. У його руках вона була схожа на іграшку, але кров, що блищала на кінчику, була цілком справжньою. «Мені... мені... мені шкода, сер Мілорде Маранцало. Я, мабуть, прийшов рано. Я... а...» Не хотів відривати вас від уроку. Дон повернувся на абсасах, плавко, мов годинниковий механізм Талверара. Кожен м'яз його тулуба був зловісно нерухомий. Тепер він дивився на Жана згори вниз, і холодний погляд цих чорних примружених очей викликав у хлопця третій великий страх за цей день. Він раптом згадав, що був сам на даху з людиною, яка мечем вирізала собі посаду, яку зараз обіймала. «Тебе забавляє, простаче. по змійному прошепотів Дон. Говорити перш ніж з тобою заговорять у такому місці, як це, з такою людиною, як я, з Доном. Вибачення завмерло в горлі хлопця з геть чоловічим кавканням. Такий вологий звук може видавати молюск, якщо розбити його панцир і витиснути його через щілини. Бо якщо ти просто необережний, я виб'ю цю звичку з твоєї жирної дупи, не стигнеш і моргнути. Дон підійшов до найближчої стіни зі скляних троянд і з очевидною обережністю вставив кінчик закривавленої рапіри у квітку. Жан з жахом зачаровано спостерігав, як червона пляма швидко зникає з леза і втягується в скло, де розливається врожевий вусик, схожий на туман, і переноситься серце скульптури. Дон кинув чистий меч на землю. То це воно. Ти необережний маленький товстун, посланий сюди, щоб удавати війця? Ти безсумнівно брудний маленький волоцюга сказана, кляти порід якої шлюхи. Спочатку спаралізований язик Жана відмовився слухатися. Потім він почув, як у його вухах загоготіла кров, не хвилі розбивалися об берег. Кулаки хлопця стиснулися, немов з власної волі. «Я народився в північному розі», – загорлав він. «А мої мати і батько були діловими людьми». Щойно він виплюнув це, серце його, здавалося, зупинилося. Нажаханий своїм випадом, він заклав руки за спину, схилив голову і ступив крок назад. Після хвилини важкої тиші Баранцела голосно засміявся і хрустнув кісточками пальців, зі звуком схожим на те, як тріщать у вогні соснові поліна. «Ти пробач мені, Жанин», – сказав він. «Я хотів перевірити, чи правду говорить Ланс. Клянусь, Богами, яйця в тебе є. І темперамент. Ви...» – Жан витріщився на Дона, і на хлопця поволі накочувало розуміння. «Ви хотіли мене розлютити, мілорде?» «Я знаю, що ти дуже дражливий, коли це стосується твоїх батьків, хлопче. Ланс багато розповідав мені про тебе». Дон опустився на одне коліно перед Жаном, щоб подивитися хлопцю в очі, і поклав руку йому на плече. Ланс не сліпий, сказав Жан. Я не посвячений. І ви не зовсім, не зовсім. Підлий старий сучий син? Жан Номихід захиготів. Я. е-е-е. цікаво, чи я коли-небудь зустріну когось, хто є тим, ким він здається, мілорде. Ти вже зустрічав таких? Кілька хвилин тому вони вийшли з мого саду. А я і є. Підлий сучий син, Жане. Ти будеш ненавидіти. «Моє падлюче старе до кінця цього літа. Ти прокланатимеш мене на лжесвітлі і прокланатимеш мене на світанку». «О», – сказав Жан, – «але це просто така робота». «Дуже слушно», – мовив Дон Маранцало. «Знаєш, я ж не народився в цьому місці. Це був подарунок за надані послуги. І не подумай, що я цього не ціную. Але мої мати і батько навіть не були з північного рогу. Я насправді народився на фермі». «Ого», – сказав Жан. «Так», – відповів Дон. Тут, у цьому саду, немає значення, ким були твої батьки. Ти в мене будеш працювати, поки під кров'ю не просочиться, і поки не почнеш благати про милість. Я тебе шмагатиму, поки ти не винайдеш собі нових богів, яким можна молитися. Єдине, що поважає цей сад – це зосередження. Ти зможеш бути пильним кожну мить, коли будеш тут? Чи зможеш дистилювати свою увагу, звести її до абсолютного напруження, жити лише тут і зараз, і забути про всі інші турботи? Я. Мушу спробувати, лорде. Я вже ходив з садами. Я зможу зробити це знову». «І зробиш? Зробиш ще тисячу разів. Будеш бігати поміж моїх троян. Спатимеш серед них. І навчишся зосереджуватися. Але, попереджаю, не всі це можуть. Не всім це вдавалося». Дон підвівся і обвів рукою дугу перед собою. Тут і там можна побачити те, що вони лишили по собі. У склі. Жан нервово злитнув і кивнув. «Ти й намагався перепросити за те, що прийшов раніше». Правда в тому, що ти прийшов учасно. Я трохи затримав свій попередній урок, тому що я схильний потурати цим жалюгідним гімнюкам, коли вони хочуть трохи порізати один одного. На майбутнє приходь рівно на першу, щоб їх точно вже не було. Їм не можна бачити, як я навчаю тебе». Коли Жан був сином цілком багатих батьків і носив такий гарний одяг, як і в будь-якого на цьому даху. «Те, що він відчув зараз, це задавнений біль своєї втрати», – сказав він собі а не просто сором за будь-що таке дурне, як його волосся, одяг чи навіть обвислий живіт. Ця думка була достатньо благородною, щоб очі були сухими, а обличчя спокійним. Я розумію, мілорде. Я не хочу знову вас осоромити. Осоромити мене? Жан, ти неправильно зрозумів. Маранцала зничів'я боцнув ногою іграшкову рапіру, і та покотилася по черепиці даху. Ті стрибуни мокроштанники приходять сюди, щоб навчитися яскравого та благородного мистецтва фехтування, з його численними спортивними обмеженнями та заборонами на виверти. «Ти ж», – сказав він, повернувшись, і твердо, але дружньо ткнув Жана в саме чоло, – «ти в мене навчишся вбивати людей мечем». Глава сьома. З вікна. Один. Лок виклав свій план під час довгого, неспокійного обіду. Шляхетні шельми сиділи за столом у своїй скляній норі одразу обіді на День герцога. На дворі сонце лило на всіх свою звичайну пообідню кару, але в норі було прохолодно, можливо, аж дещо неприродно зимно навіть для підземного льоху. Лан часто припускав, що елдерскло робить фокуси не тільки зі світлом. Вони влаштували бенкет більше відповідний комусь святу, ніж звичним обіднім зборам. Були тушкована баранина з цибулою та імбиром, фаршировані вугри, в пряному видному соусі, та печені жаном пироги із зеленими яблуками із великою дозою остаршалінського брендю у фруктах. Біюся б заклад, навіть власному кухарю герцога здерли б шкуру, якби він це зробив, сказав він. За моїми підрахунками, кожен шмат пирога коштує дві-три крони. А що вони вартуватимуть, спитав Жук. Коли їх з'їдять, і вони вийдуть через інший вихід. Можеш поміряти, відказав Кало. Хапай ваги. І совок, додав Гальдо. Санці провели трапезу, колупаючи омлет з подрібненими овечими нирками. Зазвичай улюблену страву всіх за столом. Але сьогодні, хоча всі вони погодилися, що це була їхня найкраща робота за останні тижні, яка навіть перевершила святкування їхнього першого успіху в партії із Сальварією, смак страви, здавалося, кудись випарувався. Тільки жуків зі справжнім апетитом, і його увага була зосереджена переважно на тарелі з пирогами. «Гляньте на мене», – сказав він із набитим ротом. «Я вартий більше грошей з кожним укусом». Його клоунаду зустріли мляві напівусмішки і нічого більше. Хлопець роздратовано гмукнув і стукнув кулаками по стулу. «Ну, якщо ніхто з вас не хоче їсти, – сказав він, – чому б вам не продовжити планувати те, як ми сьогодні ввечері ухилимося від Сукири?» «Справді, – погодився Жан. Можна, – додав Кало. – Так, – сказав Гальдо. – Що це за партія і як ми в неї граємо? – Ну, дивіться». Лук відсунув свою тарілку, зібгав сукняну серветку і кинув її в центр столу. Передусім нам знову знадобляться кімнати в розбитій вежі. Вочевидь, нам ще доведеться поскакати тими сходами. Жан кивнув. І що ми там будемо робити? Саме там ми з вами будемо, коли Аджейс прийде забрати нас о дев'ятій годині. І там ми залишимося після того, як він буде впевнений, що в нас є дуже чесна причина не йти з ним. І що ти за причина? – спитав Кало. Дуже цікаво, – сказав Лук. Я хочу, щоб ви з Гальдо збігали сьогодні до Джеселіни Добарт. З цим мені знадобиться допомога чорного алхіміка. Ви їй скажете от що. Два підпільна аптека Джеселіни Добарт та її дочки Джаналени розташовувалася над писарською контурою в респектабельному районі Фонтанний Закрут. Калою Гальдо вийшли на поверх писарів о другій годині дня. Тут десяток чоловіків і жінок горбилися над широкими дерев'яними дошками, працюючи перами, паличками з деревного вугілля та промокальними губками, мов машини. Розумне розташування дзеркал і мансардних вікон впускало природне денне світло, щоб освітлювати їм роботу. У Каморі було небагато ремісників, жадівніших, ніж писарі-поденники. У кінці першого поверху були звивісті сходи, які охороняла суворого вигляду молода жінка, що зроблено нудьгою на лиці, перебирала пальцями зброю під своїм парчевим коричневим пальтом. Близнюки санці довели чесних своїх намірів поєднанням мигів і мідних баронів, які осіли в кишені паль та жінки. Вона потягнула за мутузку біля сходів, а потім жестом показала хлопцям підійматися. На другому поверсі була приймальна без вікон. Стіни і підлоги її були однаково обшиті золотавим деревом, що зберігало слабкий аромат соснового лаку. Кімнату рівно-навпіл розділяв високий прилавок. На боці клієнта не було стільців, а з боку торговця взагалі нічого не виставлялося. Одні замкнені двері. За прилавком стояла Джесаліна. Яскрава жінка за 50 з каскадом вугільного волосся та темними настороженими очима, сіяними дугою з Джаналена, удвічі молодша за неї, стояла праворуч від матері з арбалетом, наставленим над головами Калу та Гальдо. Це була кімнатна зброя, легка і малопотужна, що майже, напевно, означало якусь жахливу отруту в стрілі. Санці це особливо не турбувало. Для чорного алхіміка тут була звичайна справа. «Мадам Добарт і міст Добарт», – сказав Кало, вклоняючись від пояса. «До ваших послуг!» «Що як казати про те, – клонився Гальдо, – що досі у вашому розпорядженні?» «Пане Санцу і пане Санцу», – сказала старша Добарт. «Раді вас бачити, хоча й без великої охоти», – докинула Джанелена. Але, можливо, ви хотіли б щось купити. Джаселіна склала руки на прилавку і підняла одну брову. Так сталося, що нашому другу знадобилося дещо особливе. Калодий став з-під камзола гаманець і тримав його на виду, не відкриваючи. Особливе? Чи, можливо, не так особливе, як специфічне? Йому треба захворіти дуже сильно. Дорогі мої, з мого боку було б недоглядно для торгівлі так казати, сказала старша Добарт. Але три-чотири пляшки руму обійшлися б йому значно дешевше, ніж те, що я могла б дати вам. «А, та ні, не такого робу хворим», – пояснив Гальдо. «Він має бути геть у поганому стані, так, щоб стукати в спальню богині смерті і питати, чи може він увійти. А потім йому треба відновити сили після того, як деякий час повдає хворого, як актор». «Хм», – протягнула Джаналена. «Я не знаю, чи є в нас щось подібне, принаймні, під рукою». «Коли, кажете, вашому другу потрібен розчин?» – спитала Джесаліна. «Ми сподівалися вийти з ним звідси сьогодні», – відповів Кало. «Ми тут не варимо чудес, мої любі». Джесаліна барабанила пальцями по стільниці, супереч усім поширеним переконанням. «Ми любимо, коли про щось подібне нас попереджають заздалегідь. Бавитися з чимись нутрощами, щоб став хворий, а потім знову оклигав за кілька годин. Ну, це, я вам скажу, делікатна робота». «Ми не наймаги», – докинула її донька. — Хвала Богам за це, — сказав Гальдо. — Але діло дуже важливе. — Ну що ж, — зіткнула Джесаліна. — Можливо, ми зможемо щось зварганити. Трохи буде сирувати, але можна допомогти. — Цвіт курганного розбійника, — сказала дочка. — Так, — кивнула Джесаліна. — А далі — сомненьська сосна. — Здається, і те, і те є, — сказала Джаналена. — Перевірити? — Сходи перевір і сюди арбалет, поки будеш ходити. Джаналена передала арбалет матері, потім відімкнула двері в кінці кімнати, і зникла знову, зачинивши їх за собою. Джесаліна обережно поклала зброю на прилавок, тримаючи руку з довгими пальцями на ложі. Ви раните нас, мадам, сказав Кало. Ми не винні, як кошенята. Навіть не за кошенят, додав Гальдо. Ті мають кихтіз, цикають геть на все. Річні вас, хлопчики, а в цьому місті, воно як чиряк, особливо після того, що зробили з наскою. Старий Барсаві готує помсту. Одні боги знають, хто цей сірий король чи що йому треба. Але мене з кожним днем дедалі більше лякає те, що може статися в мене перед дверима. Так, час не простий, погодився Кало. Джанелена Лена повернулася з двома мішечками в руках. Вона замкнула за собою двері, передала мішечки матері і знову підняла арбалет. Ну, хлопці, сказала старша Дабарт, майте собі що хотіли. Ваш друг хай бере оце в червоному мішечку цвіт курганного розбійника, такий фіолетовий порошок. У червоному мішечку запам'ятайте, у червоному мішечку запам'ятайте. Хай й його у воду. Це блювотний засіб. Думаю, ви розумієте, що це означає. Нічого приємного. Через п'ять хвилин, як він вип'є це, почнеться біль у животі. Через десять затряслися жишки. П'ятнадцять хвилин із нього поліє за все, що він з'їв за цей тиждень. Нічого приємного. Хай трима вітер під рукою. І на вигляд буде по-справжньому? спитав Кало. На вигляд? Солоденький, і буде так по-справжньому, як тільки можливо. Ти бачив колись, як хтось удає блювоту? Так. хором відповіли брати. Він так бува робить із пережованими апельсинами, додав Гальдо. Ну а це він точно не вдаватиме. Будь-який лідчець у каморі буде клястися, що це була справжня і природна болячка. Вони навіть не зможуть побачити цвіту корганного розбійника. Він швидко розчиняється. А тоді що в другому мішечку? – спитав Кало. Це кора сумнийської сосни. Хай подрібнить її із залічаєм. Це ідеальна протиотрута для фіолетового цвіту. Одразу припиняє дію порошку. Але цвіт уже зроби свою справу, майте це на увазі. Кора не поверне їжі в його живіт і не дасть йому енергії, яку він витратить, поки виблюватиме кишки. Він буде слабким і хворим ще принаймні вечір або два. Звучить чудово, сказав Кало, за нашим особливим визначенням чудово. Що ми вам винні? Три крони, дванадцять солонів, сказала Джесаліна. І це тільки тому, що ви були хлопцями старого З кута зору алхімії це не так уже й багато. Просто вдосконалений і очищений матеріал. Але порошки важко дістати. Кало відрахував зі свого гаманця 20 золотих тирінів і поклав їх на прилавок одним стосиком. Тоді ось 5 крон, з урахуванням того, що цю транзакцію найкраще забути всім причетним. — Санцо, — сказала Джуселіна Барт, без натяку на гумор, — будь-яка покупка в моїй крамниці зразу забувається для зовнішнього світу. — Тоді ця, — сказав Кало, додаючи до купи ще 4 тиріни, — має забутися двічі сильніше. Ну що ж, якщо ти так наполягаєш. Вона витягла з під прилавку дерев'яний шкрибок і згербла монети через прилавок у щось схоже на шкіряну торбу. Вона старано уникала дотику до самих монет. Чорним алхімікам рідко доводилося досягати її віку, якщо вони послабляли свою параною щодо всього, чого торкалися, куштували чи нюхали. Дяка вам, сказав Гальдо. Від нас і від нашого друга. О, не розраховуйте дуже на його вдячність. посміхнулася джеліна Дабарт. Спочатку дайте йому червоний мішечок, а потім побачите, наскільки вдячним він буде. 3. Жан, дай склянку води. Лук дивився у вікно кімнати на сьомому поверсі. Воно виходило на канал, де будівлі південного камора наростали довгими чорними тінями на схід. Час приймати ліки. Я так розумію, зараз десь за 20 хвилин дев'ята. Вже готово, сказав Жан і передав олов'яну чашку з каламутним лавандовим осадом, що кружляв у ній. Розчинилося миттєво, як санці казали. Ну, сказав він, випіймо за глибокі кишені та роззяв, які за ними не дивляться. За справжніх алхіміків, міцний шлунок, незграбного сірого короля і за удачу від нечесного наглядача. І за те, щоб пережити цю ніч, сказав Жан і вдав, ніби цокається з локом чашкою. Мммм, лок нерішуче сюрбнув, а потім одним плавним ковтком вихилив чашку до дна. Насправді геть непогано, На смак м'ятний, освіжає. Гідна епітафія, сказав Жан і забрав чашку. Лох ще якусь мить дивився у вікно, сітка була піднята. Вітер герцога досі сильно довіз моря, а комашня ще не кусала. Через Віякаморадса виднівся арсенальний район, мовчазний і нерухомий. Міста держави Залізного моря підтримували сякий такий мир, і всі великі пилорами, склади та доки мали небагато роботи. За потреби вони могли побудувати або обслуговувати. Відразу два десятки кораблів. Тепер Лук бачив лише один скелет корпуса, що пнувся на якісь ярди вгору. Там далі, біля основи південної голки, кам'яного хвилеріза, вкритого елдерсклом завдовжки майже три чверті милі, біліло море. На крайньому південному краю голки, на тлі потемнілого моря, виділялася споруджена людьми сторожова вежа. За нею під червоними вусами хмар на небі виднілися білі плями вітрил. «О!» – сказав він. «Здається, щось відбувається». «Сядь», – сказав Жан, – «у тебе скоро мають задрежати ноги». «Уже дрижать. А взагалі, боги я, здається, зараз». І так воно почалося. У гори Лука піднялася велика хвиля нудоти, а за нею полізло все, що він їв за день. Кілька довгих хвилин він стояв на колінах, стискаючи дерев'яне відро, так побожно, як людина, яка молилася над Вівтарем про заступництво богів. «Жане!» – зіпнув він під час короткого затища між судомими блювоти. Наступного разу, коли я задумаю подібний план, струми мені з череп сокиру. Навряд чи це буде ефективно. Жан замінив повне відро на порожнє і дружньо поплескав Лока по спині. Нащо мені притупляти свої гарні гострі леза об такий товстий череп як твій? Одне за одним Жан позачиняв усі вікна. На дворі з'являлося вже світло. Хоча як якби це було жахливо, сказав він. Нам потрібен запах, щоб справити враження на Анджаїса. Навіть після того, як шлунок Лока повністю спорожнився, його досі напинало блювати, але вже просто не було чим. Він здригався, трусився і стогнав, хапаючись за живіт. Жан відтягнув його до лишанки і подивився гори вниз на друга в щирому занепокоєнні. – Ти весь блідий, і липкий, – пробурмотів він. – Геть непогано. Дуже правдоподібно. – Боги мої, та скільки ще? – прошепотів Лок. – Точно не скажу, – відповів Жан. – Вони мають прибути от зараз. Дай їм кілька хвилин, щоб вони втомилися чекати на нас і прибігли сюди. За ці кілька хвилин лок близько познайомився з ідеєю короткої вічності. Нарешті заскрипіли кроки на сходах і почувся гучний стук у двері. Ламоро прогримів Анджеї з Барсаві. Та не-не, Відчиняйте, бо я ваші двері винесу нафіг. Слава Богам. прохрипів лок, а жан встав і пішов відчиняти двері. Ми чекали перед останньою помилкою. Ви йдете, чи. Боже, що тут у тобі сталося?" Анджей закрив рукою носа, коли ввійшов у кімнату. І відчув запах. Жан показав на Лука, який корчився на ліжку, стогнав, загорнувшись у тонку ковдру, попри вологу вечірню спеку. Йому стало погано десь півгодини тому, сказав Жан. Обблював тут уже все. Не знаю, що ти з ним. Боги, він зеленіє. Анджеїз підійшов на кілька кроків ближче до Лука, дивлячись на хворого із жахом і співчуттям. Він був одягнений у біки, У керасі з вивереної шкіри, застебнутим шкіряним коміром і парою шкіряних наручів і з шипами, зав'язаних на м'ясистих передпліччях. За ним на сходах стояло ще кілька людей, але ніхто з них, здавалося, не поспішав за ним до кімнати. «Я її каплуна на обід», – сказав Жан. «А він – рибні рулетики. Це останнє, що ми з'їли. Я в порядку». «Се, Чайонова, рибні рулетики. Б'юся б об заклад свіжіший, ніж він розраховував». «Адже їй прохрипів Лок, простягаючи до нього тримтячу руку. «Не, «Не залишай мене. Я ще можу піти. Я ще можу битися». «Богині, ні!» – Анджейс рішуче похитав головою. «Справа в тебе не дуже, Ламоро. Я думаю, тобі краще звернутися до лічця. Ти викликав когось танини?» «Та я не встиг ще. Я бігав по вітре і помагав йому весь час, коли це почалося. Ну, тоді продовжуй. Лишайтеся тут. Ні, Жане, не треба сердитися. Його явно не можна лишати самого. Будь тут і доглядай за ним. І лічця приведи, як зможеш». Анджейс два рази коротко поплескав лока по плечу. «Сьогодні ми візьмемо цього лоха. «Локу, не переживай, ми з ним розправимося, і я пошлю когось перевірити, як ти тут, коли ми закінчимо. Я татові все поясню, він зрозуміє». «Будь ласка, будь ласка, Жан може допомогти мені стати, я можу...» Не обговорюється. «Ти бляха стояти не можеш навіть, хворий, як рибина в пляшці вина». Анджеїц відступив до дверей і коротко, співчутливо махнув Локу перш ніж вийти. «Якщо я особисто дістану це падло, я його прикрашу гарненько за тебе, Локу, будь певний». Потім грюкнули дверим. І лок із Жаном знову залишилися самі.